Дивно схоже на Маргариту, з якою навчався в школі, і яка ним погордувала. Вважай, що вона передумала, і повернулася до нього. Через два десятки літ він переміг. Він на коні. Він осідлав життя, осідлав долю. З роками його жінки молодші. Це чудесно. Усе, як і мріялося в сирідські дитячі роки. В кімнаті сина, як кожного ранку гриміла музика. Сучасні ритми. колекція платівок і манітофонних стрічок. Не без батькової, звісно, допомоги. Нові джинси і нові платівки. Сам Ярослав у новітній музиці не розумівся. Але син, модний парубчак, не відстає від часу. Типовий міський хлопчина. У всьому іншому вище стандарту. Навчається в 10 класі, а вже академії, поки що дитячої академії. Природжений фізик. Не кожному батькові щастить на такого сина. І читає багато. Окрім, правда, батьківських книжок. А чому син мусить читати його книжки, комплекси? Легко зрозуміти. Все життя бути сином Ярослава Петрунь. Краще отак, як старший Петруня. Починати з нічого, самому торувати собі дорогу і нікому не бути зобов'язаним. Один час Ярослав дарував Орестові перші примірники книжок з проникливими автографами, просив Ксенію вплинути на сина, а випадком почув їхню розмову на дачі. На матеріні доріхання Орест спокійно відповів, що книги, написані батьком, його нічим не збагачують. Не будять думки і совісті. Не несуть жодної інформації. І він не може витрачати на них свій час, життя людське. Що він знає про життя? Життя людське коротке. Навіть якщо вони тобі не цікаві, ти міг би прочитати забов'язку Батькові книги усіх нас харчують. Тексені. Орест. Я не можу примусити себе коли стільки світових шедеврів ще не засвоєно читати довжелезні переспіви класиків XIX століття про схід сонця над Дніпром, філологічні вправи навколо записаного з густ народу в тому ж таки XIX столітті і в кращому разі виклади статей, надрукованих на останніх сторінках літературної газети. Рецензія нещадна. З вуст молодого покоління Ярославові боліла Синова невдячність Для кого ж він старається? Жене Аркуші Книга за книгою Як із конвейера Ксені навчалася в консерваторії Орест малим часто хворів Треба було наймати няньку І щороку До моря на 2-3 місяці А потім Самі ці джинсики «А скільки до джинсиків? Ксеня приблизно так йому і сказала. Орест незворушно заперечив, що справжній художник навіть зради сім'ї, зради дітей, ніколи не поступається принципами. Справжній художник і біля дитини, яка помирає, залишається художником. Послався на оповідання Михайла Коцюбинського «Цвіт яблоні». А тим більше художник – який на словах відстоює комуністичні ідеали. Чому на словах обурлася Ксенія? Шановне сімейство, прошу уваги, гухнув з балкона, де ніжився на ранковому сонці. Випадком я чув вашу дискусію і скажу таке. Можете зі мною згоджуватися, можете не згоджуватися. За генія ніколи себе я не мав. До речі, який кожен справжній геній? За генію мають себе графомани. В міру своїх сил та здібностей працюю письменником. Але мушу вам нагадати, що в історії літератури залишилися тільки письменники, в яких відчували потребу їхні сучасники. Письменники, які багато друкувалися і не соромилися мати зиск з літератури. У нас соціалізм, гроші ще ніхто не відміняв, а засушені мумії, що мали себе за геніїв, мум'ями і залишилися, нікому не потрібними, бо наступні покоління теж житимуть повнокровним життям